121. Відповідь запізнилась. «Чортів цинік!» – видихнув я, відірвавшись від читання і хопивши поглядом поле смерті серед гір. «А сам він десь тут?» «Я його не бачу», – м'яко сказала Мона. Вона не виказувала ані туги, ані гніву. Навпаки, здавалось, що вона ледь не сміється. Він завжди казав, що не виконує власних порад, бо знає, чого вони варті. «А краще б йому бути тут», – сказав я гірко. Це ж якою сволотою треба бути, щоб порадити стільком людям убити себе? От тепер Мона розсміялась. Я ще ніколи не чув її сміху, несподівано глибокого, хрипкуватого. Мені стало моторошно. Тобі це здається смішним? Мона ліниво розвела руками. Це дуже просто, оце і усе. Такий простий вихід майже для всіх. І вона пішла вгору серед скам'янілих тисяч сміючись. Насередині схилу обернулась до мене і крикнула. А ти хотів би, щоб хтось із цих людей повернувся до життя, якщо б ти мав спосіб? Відповідай швидко. Що ти не поспішаєш відповідати?» Весело вигукнула вона через півхвилини. Усе ще тихо сміючись, торкнулася пальцем землі, випросталась, дотркнулася пальцем до своїх губ і померла. Чи я плакав? Мені сказали так, плакав. Г. Лов Гейзел і Малюк Ньютон Гонікер знайшли мене, коли я, спотикаючись, вийшов на дорогу. Вони їхали в єдиному таксі-боліваре, непошкодженому ураганом. Вони кажуть, ніби я плакав. Гейзл теж плакала від радості, що я знайшовся живий. Вони на затягли мене до машини. Гейзл обняла мене за плечі. «Матуся з тобою, синку, тепер усе буде гаразд». Я жадав забуття, заплющив очі і з глибоким ідіотичним полегшенням притулився до цієї товстої, рихлої, простакуватої дурепи.